ndër ortelishikuese. Asalamu alaykum, mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin duke kërkuar përgjigjen. Në nin studio është hoja Alaudina Bazi, i cili tashmë është gati të përgjigjet pyetjeve tuaja të dërguara në adresën tonë elektronike pyetja@serviceca.com, edhe pyetjet arritura nëpërmjet mesazheve në, në numrin e telefonit 045494853. Hoja, asalamu alaykum mirëserde. Aleikum salam, mirë sëgjeni. U filloi me një pyetje që vjen nga një shikuesë thotë e se buri i saj punon në bastore, a e ka haram, nga se ajo falet dhe po e mundon një gjë e tild, nërsa buri i saj thot që këtë e bën përshkak se nuk ka ta ardhur atë të tjera, nërsa vetë nuk luan. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahirrabbilalamin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e larsua, lafdrojm, i qojmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammadit, salallahu alihi wa salam, familjes, shokve dhe të gjithë atore besimtarve musliman, që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Neve për e, qështjen e, e luajtjes në përbastore mm. në përgjësi, kemi folë në disa përgjigjet të më hershme, prandaj nuk do të zgjerohem në atë, për arsuj se e, e dim shumë qartë se kjo formë e lozjes, është do të thotë formë e bijozit të ndaluar në Koran dhe në hadithet e pegamerit sallallahu aleyhu ve sellem kurse që njeriu të punoj aty si punë mm -hmm. që mund të jetë do të thotë diçka e ndryshme, jo do të thotë të luaj në fron të drejtë për drejtë, ë është e qartë se nuk është një sikurse sikurse lozja, mirë po e, neve shpesh herë e përmendim parimin në Islam se njeriu muslimani me një fjalë nuk është i obliguar që e, vetëm veten ta ruajë nga mëkati mani fjall vet vet të mos e bëj mëkatin, ë uh, të mos pij alkool, të mos vjedh, të mos luaj bigjoz, e kështu me radhë kjo kuptohet shumë qartë se është e ndaluar. Por mm -hmm. në të njëjtin kohë për besimtarin është e ndaluar që të jetë pjesëmarrës uh, në këto veprime, edhe nëse ai individualisht nuk është do të thot personi i cili e kryen atë veprim, mirë po mund të jetë pjesëmarrës në formë indirekte. Mm -hmm. Sikur që mund të jetë ofroi këtë këtë mundsi, sikurse që është personi i cili e shet alkoolin ose persona të cilët hapin ksoi dyqanin, edhe thot personi pronari se unë kam hapur dyqanin e për për lojra e, për baste, mm -hmm. por unë vetë nuk luaj eh pra ku është dallimi do thotë ti me një fjalë je personi i cili nëpërmjet teje kryhet ai mëkat. ë e, e njëjta vlen edhe për personin i cili punon aty. ë me një fjalë qoftë edhe u shërben atyre të cilët kanë ardhur për të lozur aty apo e bën pastrimi në lokalit, apo në një form e bën pagesen u akthen parat e njerëzve të si dhe të kanë luajtur, e kështu më radhë, në një form është pjesë marës, qofë në form indirekte në kryerjen ati më katin nga individet dhe njerëzve tjërë. Pra ndaj në islam edhe kjo është ndaluar, për arsuje se e nuk niset Islami nuk niset do thot nga aspekti egoist i njeriu që ta ruaj njeriu vetëm veten e tij mm -hmm. apo ta largoj vetëm veten e tij nga mëkati kurse e, për të tjerët mos çaj hallim po në të njëjtin kohë duhet me qen person i cili ndihmon edhe të tjerët çet largohen nga mëkati e në rastin konkret ai në fakt ndihmon që të tjerët ta kryejnë mëkatin. Prandaj këtu qendron poenta e ndalesës së këtyre ë ë profesioneve apo veprimeve që mundet me i bë. Kjo as do thot an aspekti i parë, aspekti i dytë nëse një njeri punon aty e, dhe e ka kuptuar se ajo punë është ndaluar, atër dhe e ndaluar, atësh çfarë veproj? ë veprimi i tij ë primar, do thot duhet të jetë që ai më një herë ta lej atë punë e çutkërkai pun tjetër më halal do thotë edhe ta ushcej familjen e tij me një me një pasuri tësë e fiton nga njerësa e tjetër nga një punë e lejuar e asesi mos çojë do thotë ka fshatën haram e, familjes së tij nga një punë e cila e, nuk është legjitime nga pikpamjet islame kë duhet ta veprojë e vetmja mundsi disa prej ulemave kanë kanë sqaruar se në në rast konkret nëse besimtari ka një punë të ndaluar dhe atë kupton e pas një kohë e thon disa prej ulemave që mund të ketë një kohë shtesë derisa të arritë ta gjejë një punë tjetër, por detyrimisht nuk duhet më zgjat të thotë punën e tij në at vend të ndaluar nëse ai veç është gjetur, do thotë duke duke punuar. Prandaj them se diçka primare që është për këtë person që është punësuar aty është që ai vazhdimisht duhet të kërkojë e z avancim të punës, qoftë edhe me një pagë të vogël me të vogël se ç'e ka, për arsye se është një hadith ku thot Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe se ai njeriu i cili lë diçka për hir të Zotit, mm -hmm. atëra Allahu xhela veala do t'i ja kompenzojë atë me diçka më të mirë se ç'ka pas. Prandaj në fillim ai e, ka mundësi që ballafaqohet me një vështërsi, mirëpo let ta ket bindjen në Allahun e Madhërisëm se atë punë, lënien e asaj pune po bën vetëm për hir të Zotit dhe let duroj pak se sprova është pjesë e jetës së besimtarit, edhe nuk ka të dishim pas një kohe Allah do t'ja kompenzojë atë me një të mirë shumë më të madhe se çë çë kishte në atë punë, në cilën, në cilën e vepronte. Prandaj un këshilloj këtë këtë burr që të mundohet në momentin sa më të volehshm ta lë atë punë dhe tentojtë të të gjejë ndonjë punë tjetër, qoftë thash edhe pak më herët, edhe me një pagë më të vogël se ajo. Nëse kjo nuk pranohet të bëhet, çfarë të veprojë gruaja? e themi se gruaja duhet të veprojë atë që është brenda mundësive të saj. ë me një fjalë jo ti bëj presion kuptimin që të ngri do thotë armiqsi apo ngatresa apo që të vije rrethana që krijohet një familje e çrregulluar në kuptimin që fëmit mos ta gjen qetësinë, burri mos ta gjej qetësinë, gruaja mos ta gjej me një fjalë tu largohet nga tresa, mirëpo të resa, mirë po mundohet qof me nje metodologji të butë, e e munduoa ta këshilloj burrin e saj kjo që ta lej atë punë dhe të munduoa t'i shpjegoj se nëse këtë njeriu e bën do thot me me qëllim të mirë dhe ka mbështetjen e Zotit, atëher Allahu xhalla wala do t'ja kom do t'ja kompenzoj do thot me një hajër madh më sa ai. Pastaj diçka që është shumë e nevojshme për burrin, mm -hmm. për tu nxitur me lënë këtë punë është edhe fakti që gruaja ti ti thot se neve jemi në ngjarje të durojmë do stand nga shumë të mirat që i kemi tani në dispozicion vetëm nëse ti pranon të heqësh dorë nga apoancikët, jo kundërtën që kërkojmë po, kërkoj më shumë. Kërkojmë më shumë e, e kjo e them shumë shumë qartë Kjo për burin është një përkrahë, do të të një, një përkrahje shumë e madhe, që mendoj që gjdo bur i cilje e ka dert pak fen, nëse ka një përkrahje të këtil nga ana e gruas, ajo aj detyrimisht do të mendoj shumë seriozisht në lenjen e kësaj pune. Mm -hmm. Pra arsuje se ne vedim presionin më të madhë që, që farë mundet me pas burin, mund tjetë familia, në rënd të par gruaja, pas taj fmit, kërkesat e tyre që shpesh herë fatkesisht janë edhe e, gjerat të luksit, që burri nuk ka kat jam baj vetëm duhet duhet të gjej të thonë në një punë që që ti që ti shuaj këtë ndjeje dhe përkesat e... duket e qartë se ai nuk e do këtë punë e luan për pa. e bën për shkak të nevojës. Pa. Nëse unë mendoj nuk, nuk dëshiroj të luaj pra është kundër kësaj. Po unë mendoj që nëse nëse gruaja i rinn kar shik saj mm -hmm. me këto qëndrime edhe jap e shtyn burrin që që të marr vendim i tillë, një vendim të tillë, duke e ndihmuar do thotë në mm -hmm. durim e kështu me radh, mendoj që Allahu xhalla wala do t'u do t'u hap rrugën këtyra, lut Allahun e madhreshum që të gjej ky burr do thotë një një një pun më të mirë se që e ka, mm -hmm. e me lehen e Zotit të të tejkalojnë do thotë edhe edhe kët problem që që e kanë para vetes, Zoti i dinë më shumë. Vazdojmë pyetjen tjetër, a kam mundsi kur e falit drekën me fal edhe ikindin sepse kur shkoj me marr fëmijën në kurs pa po mëz akşamit. Dhënia përgjigje kësaj pyetje është shumë delikate dhe nuk kemi mundsi as ne po as edhe xhallar të tjerë të japin ndonjë ndonjë vendim për arsye se nuk është e drejtë as e hoqës as e kurkujt që t'ia legalizoj dikujt për arsye pavarësisht çfarë, që t'i thuhat atij mos e fal namazin në kohën e tij apo vonej namazin apo bashkë me një namaz tjetër. Ne vëdim se shariatikisht me gjithë mos pajtimet e dietare, posa shir dietarët me dhëbit Hanafi, që nuk e shohin bashkimin e namazeve drekën edhe qindin ose akşamin edhe yacin, përveç do thot në rastit kur personi është në haxh kurse mendimet e shumicës së dietarëve të mëdhëve të tjera përmbajnë mendimin se besimtarit në raste specifike i lejohet bashkimi namazave që rasti specifik është udhëtimi i, i muslimanit, po gjithashtu edhe gjendja do thotë kur besimtari është do thotë i smurr, nuk ka mundësimi të përmbajt kohvët e namazit me përpikri për shkak të dhimbjeve apo abdesit e kështu me radhë. Atëherë lejohet kemi të përcaktuar pa, për shkak të. Në, në rastin konkret për shkak thot të thotë një të një punët që e ka të vazhduesh me si kurse marja e gruas nga kursi, atërë a i detyrimisht duhet gjejtë, do të thotë një rrugdalje. Nëse është me kerë, të mendoj të niset pak me heret, mm -hmm. dhe nëse është në qytet, detyrimisht ka. Qytetit ka gjamiat e ndryshme, nuk është kusht, nëse në them kushtimisht nuk ka mundësi me arrit namazën me gjemat, atërë në ven që të niset në orën e planifikuar letnisë të pas 15 minuta më herët ndalet në një xhami e fal namazin dhe vazhdon rrugën e merr e merr gruan nuk është kusht që namazi të falet në një vend të caktuar okay, aty ku e ke zënë po këto për meshkujt kanë një punkt të tillë edhe femrat vefronjejt për arsye se xhamia është e hapur edhe për femra do thotë ka marr sem tas në rasin konkret e ka marr burrin gruan e, e tij në ker para se me arrin në shpe, e din që nëse arrin në shpe namazit do të kaloj, ndalet në rrugë, çoft mm. edhe edhe në rrugë të hapur i kanë se xhatet me veten në një qoshe shtron se xhaten edhe falësh mm. shumë lehtë do thot nuk duhet të kompleksohemi as të komplikojmë veten praktikën islame për arsye se Allahu xhala wala e ka obligon yrin me pesë kohët namazit në kohën e caktuar të tyre prandaj rajo edhe vendi do thot vetëm pa, vendi, në xhaminë apo nuk është kusht që të falet në shtëpi mm. gruaja para se del prej kursit shka mbani jo me rabdes përgaditet, burri është me abdesë dhe ndalen në gjami, shkojnë bashkë, e fali namazin, prapë vazhdojnë rrugën ku, ku kanë pa. për të shkuar. Pra ndaj, nëse themi njeri hu hullumëtën në rrugëzgjidhje mm -hmm. dhe deshirën, dhe thëtë, me apliku islamin me përpikë mëri, duke e... atërë pa dyshim që do të gjejë mënyrë. Mirpo nëse nisemi nga ai bot kuptimi se është vështirë ku do të ndalemi, nuk ka parking e kështu e ashtu, atëherë edhe shejtani ja ndihmon në këtë rast e edhe shumë lehtë ja bën që u kry kur të shkosh në shtëpi e bashkon apo e bashkon para kohë e kështu me radhë dhe ndoshta në raste ku nuk ka arsye, njeriu arsyton veten edhe ja legalizon disa gjëra që ndoshta nëse shtjellohet pak apo nëse nëse shoshitet pak më mirë rreth anë atë kuptose nuk kishte drejt ai vendim që e ka e ka marr ai burr apo ajo grua. Zoti e di më së miri. Po, fytyje tjetër çka do të thotë emri Sumara. ë Unë këtë emër për herë të partë të hanë i pojën të gjoj, do thotë mm -hmm. sumara nuk, nuk e di, do thotë, në, në gjuhën arabe në këtë me këtë shprehe mm -hmm. sumara që ka ndë një kuptim. Ajo shkëfar më kujtojtë mund të jetë një emër i për aftë apo një shprehe i për aftë me këtë emër, ajo shkë sumra, mm -hmm. sumra, që në gjuhën arabe a, do të e ka kuptimin si zeshkane. Mm -hmm. Atë kuptim do thotë si zeshkan zeshkane. Mund ta ket kët kuptim, mirë, po ë nuk e di çfarë sumara që kanë ndonjë prejardhë pe gjuhës arabe apo ndonjë gjuhë tjetër, nuk e di të thas çfarë çfarë. Do të thënë edhe kët e kanë pas për qëllim po për shkak të mesazhit ndërsa e kanë shkruar një anëshum. Atëherë kalojmë tek pyetja tjetër. Selam aleikum, kam probleme me gazrat kur po marr atëse para e, se të lidhem në namaz, po e prish si të veproj. ë çështja e din edhe mendoj se edhe shikuesit tuaj e din që prej gjërave që e prishin abdesin është do thotë lëshimi i gazrave. Dhe në këtë ka konsenzus tek dietarët, edhe besimtar në atë moment ka abdes. ë çoft edhe nëse është brenda namaz, nëse e kupton veten se kalshu gazra, ai më një herë duhet të ta anulloj at namaz me një fjalë do thotë mm. ta prish at namaz të shkoj të më rabdes dhe ta filloj namazin nga fillimi. Ta. Dhe kjo duhet me qenë praktik e besimtarit në përgjithësi dhe kjo mundet me ndodh çdo njerit. Mir po kjo është në rrethana të normale. E, në rrethana të jashtëzakonshme nëse njeriu vun nga ndonjë smundje e të barkut nuk ka mundësi as se si ti mbaj gazrat ta kontrolloj veten e kështu me radh me një fjalë gazrat janë të vazhdueshme mm -hmm. dhe vund nga në, në, në, në një smundje ja, atëherë ky person ka lënë në kategorinë e personave të arsyehuar i thuat në gjuhën arabe mm -hmm. ashabul a'zar në gjuhën arabe apo sahibul udhr që nëse e përkthejmë në shqip janë persona të arsyehuar kështu quhen do thot në terminologjinë e fikut këta njerëz duke u mbështetur në disa praktika në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dispozita e tyre dallon. Mm -hmm. Si dallon? Dallon atë se këta persona nëse nuk kanë mundësi me mbajt abdesin, atëre u lejohet, do thotë, e kanë kët lehtësim, kështu që marrin abdes në fillim kur thirr ezani e themi kushtimisht kur thirr ezani namazit të drekës, marrin abdes, edhe E, logaritën se kanë abdes deri në momentin e dalje se asaj kohët e namazin do thot deri në e zanën e këndis edhe nëse ndolë diqka të këta që e prish abdesin pre atyre veprimeve që ata janë në fakt arsuetuar me një fjal, mm -hmm. nuk kanë mundësi në asnjë for të më bajnë gazrat mm -hmm. atër në këtë rast e, edhe nëse lëshunë gazra logaritën se abdesi i tyre nuk është prisur prishur për shkak se janë të arsuetuar edhe kjo është lehtësim specifik për ta dhe e falin namazin qoftë edhe në axhendje, eh dhe llogariten se kanë abdes deri në thirrjen e ezanit të namazit të ikindis. Kur thirr namazi i ikindis, atëra ata duhet të marrin edhe një herë abdes. Duhet ta përsërisin këtë po, në çdo namaz apo? Në çdo hyrje të të namazi mm -hmm. duhet më përsërit abdesin ani nuk ka nevojta ta përsërisin nuk kan nevojta ta përsërisin abdesin në çdo rast kur undo do thotë prishja e abdesit me anë të atij problemi që ata vuajnë do thotë për shkak të smundjes. Pra kështu është gjendja e tyre. Zoti i di më së miri. Kjo është radhës alëjo të ndërtimi dhe zbukurimi i varrezave. Kjo problematik vërtet është shqetësuese në kohën bashkëkohore për faktin se muslimanët nga ajo përzirja me kulturat e tjera, me fetë tjera, ë është bër një lloj përgjallsimi nga ana e shumë muslimanëve, fatkesish ata të cilët nuk kanë njohuri të theundur në lidhje me Islamin dhe praktikën islamë dhe e, shohim se si ata kur vdes dikush nga familjarët, qoftë prindrit fë apo fëmia e këtu me radhë nga ajo mëshira e rahmetit që kanë ndaj atyre që kanë vdekur, janë në gjendje të të, të dhajnë një kontribut për ata afërmit e tyre që nuk i kanë më. Ata mendojnë se kontributi më i mirë përta është situaz zbrokurojn vendin ku ata janë varrosur. Edhe mm -hmm. kjo lojik mirret për di arsye. Arsyeja e parë ishte kjo manifestimi i rahmetit për ata të humbur, edhe arsyeja e dytë është për shkak të thotë imitimit të kulturave apo feve tjera. Pra arsyesa që kjo është e evidentë tek fe të tjera edhe tek tek kultura të tjera. Ëh mirëpoqë pamja islame nuk i lejohet besimtarit zbukurimi i varrezave. Në fakt Islami ka ndaluar këtë veprim, edhe me hadithe të qarta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe veti dërguari i Allahut në shumë hadithe jo që ndalën e zbukurimi në varrezën e ai tërheq zhvritën edhe varrën e tij varrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mos mos bëhet ndonjë veprim i tillë i zbukurimit aty në varrezën. Prandaj nga pikpamjet islame nuk është e lejuar kjo. Ndoshta për dikën nga shikuesit është diçka e rand e pakuptueshme kjo për arsye se e, neve çfarë bëjmë do thotë është një mirësi ndaj të vdekurve. Mirat e hojë përderisa ata mendojnë se është vepër e mirë të të ndërtohet të zbukurohet varri. Amet ata duan të bëjnë diçka mirë për të vdekurët e tyre. Atë çka do të duhet bën sipas fjalës së tij. Po. Pasfesis, e, mu këtu dashta da të ndalem. Ë nuk duhat, nuk duhet, duhet besimtarit është shumë e qartë ajo rahmeti që mundet uh -huh. me pas njeriu për të vdekurin. Po nëse dëshirojnë me bë diçka të mirë, atë duhet të kthehet, e, të kthehet të kthehet, të u kthejat atyre mësiveve që na i shpjegojnë këto gjëra. Mhm. Uh -huh e cilat janë ato ato xhera janë ato të cilat të, të, të, kanë praktikuar vetë pikspari Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem i cili ka qenë praktikues më i denj do thot ifeson dhe shoktë të cilët kanë ardhur pas tij shoktë Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem dhe gjeneratat e të cilët i kanë pasuar do thot e kanë pasu këtë, këto, këto gjenerata të para e, praktika e tyre kanë qenë se njerëzit kur ka në vdekë rahmetin apo manifestimin e mshires ndaj atyre ka qenë mëspari duke dhanë sa da ka për ta. Njëri ka një shumë pasuris me një fjalë, po them hajtë qartë, dëshironë mi shpenzu një mi euro për me ndërtu, do thotë një përmendore apo një lapidar apo mja zbukru varen në vend që ti shpenzosh një mi euro në gurë dhe në mërmerë dhe në gëlqere, me e drejt është që atë një mi euro të kapësh dhe t mazamir kuptohet që këto 1000 euro un po i bëj një sadaka për babën tim apo për nënën apo për fëmijën tim dhe pjavë një fukaraje e cila një fukaraj i cili nuk ka doras në shtëpi apo nuk ka bukë me hanger dhe kjo ndihmës është sh, do të thot është një një, një vepër shumë humane shumë që tek Allahu ka shpërblime dhe kto shpërblime i arrin te vdekurit. Ëh. Ose të bëjmë lutje të vazhdueshme për ta të lutim Allahun Gjellawala, o Allah, më shiroj e baban tim, i cilin më ka rritur, më ka është kujdes për mua, për nënëntime, për fmit, e kështu mëral, vazhdimisht në gjdo kohë, në gjdo moment, pas namazit, para namazit, kur jemi në ndonjë oddhëtim, kur në kujtoj, do thotë një mirësi e prindit, vazhdimisht të lutemi për ta, edhe kjo është do thotë një vepër, që manifeston mëshirën ndaj ndaj të vdekurve tanë dhe kështu na ka na ka preferuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që vazhdimisht të lutemi për vdek, të vdekurit tanë, ta lutim Allahun xhelalu veala për ta. Dëshoj të, të. të përmend një detaj diku në literaturën islame, është një tregim ku thuhet se mbjellja e një pemë është një sadaka e vazhdueshme për të vdekurin. A mund të më sqaroni pak këtë? Po, është një, një është hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshiron me treguar seriozin e njeriu nëse e bën një vepër të mirë. Mhm. Mm duke qenë gjallë, dhe a, a, pastaj vdes dhe ajo vepre mbetet dhe mm. njerëzit përfitojnë prej asaj, si që është në bjellja e pëmes, apo dhe shk shkrymin ndo një libri, apo dërtimin ndo një rrugë, ndo një uh, qeshme, e kështu me radhë, dhe njerëzit pasi që ka vdek aji person, mm. e shrydzojnë atë dhe kanë dobi prej saj, nuk ka dyshim se aji shpërblim do thotë vazhdojnë ti, ti ti etj personit i cili e ka ndërtu atë edhe pse ka vdekur ai. Kjo ç'do thotë qëllimi i atij hadithi të mm -hmm. pejgamber sa selam. Ësi do të shoh për ta përmbyllur këtë këtë pyetje, themi se zbukurimi i varrave si praktik ashtu siç po bëhet apo është bër fatkesish të shumë musliman është një vepër që nuk e kanë njohur isami dhe nuk ka të bëjë me islamin. Mirëpafsh po një praktikë që njerëzit e bëjnë duke imituar kulturat dhe traditat e e feve tjera, që njeriu duhet nëse dëshiron me të trajtuu veten si musliman i denj, miu përmbajt atyre veprimeve apo atyre praktikave që Allahu xhala ala na i ka, na i ka shpallur në Kur'anin e famullart apo pejgamberes sallallahu alaihi wasallam na i ka mësuar në hadithet e tij, nëse dëshiron me të trajtuu veten musliman të përkushtuar. Prandaj ë ë nuk do të të që është derë e mbyllur për të manifestuar Ahmetin, mshiren, raspektin dhe i të vdekurve, mirë po të hullumtojnë në metoda dhe fora me cilat ti kete drejt dhe realisht i bënd dobi dhe të vdekurit, si kurse që ishte sadakaja, kryera një themi kushtimisht të ndërtosh për shembo një një shtepi apo një rrugë dhe atë shpërblimin asaj të abësh njetë për babën tënë pastai lutja për të e kështu me radhë dhe këtojn metoda legjitime islame me të cilat u arrin dot të të vdekurve pas vdekjes së së tyre. Thotë din. Kalojmë tani tek pyetja tjetër, çfarë uh, shpërblymë kemi nëse lexojmë Yasinin për vete dhe jo për të vdekurit? Lutjet uh, uh, sot më ndryshë kjo pyetje. Po, Yasini uh, është pjesë e Kuranit, jo thrafësisht mm -hmm. 6 faqe është një kapitilë veçantë do thot gjendet prafërsisht kahmesi Kur'anit dhe është do thot një kapitilë që i ka gjashtë faqe prafërsisht dhe është sikur se çdo sure tjetër e Kur'anit dhe leximi i asaj sure njeriu për veten e tij është shpërblim sikur se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çdo shkronj ka shpërblim edhe se habep dhe e njëjta vlen edhe me Asinin. Prandaj leximi i asaj sure besimtari ka çsh problem dhe do të shpërblet me atë për çdo shkronjë e shqipton. Duke lexuar atë sure do të kesh shpërblimin e 10 sehave. Atëherë hoj siç e do tradita do të bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer edhe me pyetjet tjera. Të ndrorim më që qëndroni me ne, kthehemi pas pak me pyetjet e tjera. Të andëror teleshikuues, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen. Po flasim me hozhën Alauddin Abazi dhe po marrim përgjigje rreth pyetjeve tuaja. Hozë pyetë radhën sot ta bën me umartu fëmia më i rri në familje, duke kaluar të tjerët që janë para ti apo pasaj dhe janë të pamartuar. Ë nga aspekti i mësimeve islame, në këtë nuk ka gjithë keqje. Ë mm -hmm. mund të jenë arsye të ndryshme që një, njëri fëmijë që është më i vjetri apo më i madh Mos i ket arsyet e martesës, për arsyet se ë mm -hmm. martesa me martesën ndërlidhen shumë aspekte, aspekti mbajtjes së familjes, mundësisë ku me me me, me dërgo gruan a ka shtëpi apo s'ka shtëpi dhe jo rrallë ndodh që e, kur fëmit, do thotë, rriten, dikush t'merë, do thotë, një drejtim avancohet më shpejt, mm -hmm. ti plotësoj kushtet e martesës, do thotë, mundësitë materiale më shpejt se tjetri, prandaj ë ta them edhe atë qartë se nuk e ka obligim ashtu siç t'i është thotë në në tradita mm -hmm. që baba me, me martu djalin me një right. fjalmë ia sigurou aspektin material, mian ndërtu shtëpinë e kështu me radhë, këtu nuk janë obligative për prindin. Pavarësisht mm -hmm. se tek ne është bërë traditë dhe me gjitha mundësitë prindin mundohet ti bëj kët. Mirpo nd nga aspekti sheriatik, në atë moment që ë uh, fëmia arrin moshën e pjekurisë mm -hmm. dhe është i aft për të punuar obligueshmëria e, e, e prindit që të kujdeset me të, ndajti nga aspekti material, domethë se ti siguroj atij kafshatën e, e gojës nuk është obligim. Për arsye se tash është ai bë ai është bërë i Zotit vetes dhe duhet ulumtoj dhe dhe ta siguroj atë me me mundin e tij. Dhe nëse në këto rrethana njëri prej fëmijëve arrin do të thot avancojë më shpejt dhe pas urodat katë mund sim materiale vend e kështu me radh dhe martohet nuk ka as gjithë këqe. Hmm. Nuk ka, do thot nuk ka as gjynah e kështu me radh. Por e, është një parim në jurisprudencën islame e, i thuhet në gjuhën arabe al-ada muhakkama, që e, tradita e, në disa aspekte e ka vlerën e gjykimit në disa hmm. në disa rrethana prandaj nëse në një familje anëtarët e familjes janë të gjithë së bashku, pra nuk janë të ndarë, mm. hajnë së bashku e, dhe respektojnë prindërit, respektojnë vëllain më i madh, motra, vëllain më i vogël e kështu me radhë mm. dhe të gjithë kanë një lloj bashkëpunimi edhe në punë, me një fjalë fitimin e kanë në një vend e kështu me radhë, në këtë rrethana ndoshta është e drejtë të përfillet kjo ky rren dhe ky zakon. Pra arsyja mm. se e, pavarësisht mundit edhe edhe edhe edhe rrethanave ne vet dihet se i vjetri e ka respektin më të madh se sa i riu me një fjalë i riu është i obliguar me respektu vllahnë e tij më të vjetër e kështu me radhë dhe nëse kështu janë rrethanat atëherë ndoshta është e drejtë që të përfillet kjo mm -hmm. po jo në aspekt të thot obligativ dha ai i cili ndoshta nuk e përfil kët ka bën ndonjë mëkat gjë naht mad por nga aspekti i adetit dhe zakonit është është e drejtë që të përfillet dhe të kihet parasysh për arsyese ë bile spaku, bile spaku them të mirrat pëlqimi i i, i vëllaut ë jo me gojë, po të kuptohet se vallë a, a ka dëshirë apo nuk ka dëshirë. Për arsyese ia vlen ndoshta për vëllain e vogël që të pres ndoshta disa muaj apo edhe një vit më shumë dheri sa ti mundësot vlajt më të madhë të martohet, dhe me këtë formë do thotë të vazhdoj ajmishësia, aferësia ndërmjet vlajt vla, vlëzërve në përgjëllësi, se sa do thotë të ndodhë kjo martes e që ndoshta vlajt në shqishim të parë, mos të refuzoj ose mos të kundrështoj, mirë po të ndi vetën aj në një formë pak inferior dhe pak më të doptë, se nuk ka, se është anashkalu e kështu më radhë dhe kjo, mërzitë mbetet në zamrën e tij, mm. karshi vllajt e vogël, dhe kjo mërzit vartet pastaj edhe me vite, prandaj un mendoj që nëse përfillet kjo, ëh dhe e, dihet posaçërisht se mund vi deri te një mërzi, qoftë edhe vogël nga ana e vllajt madh, atëherë nëse përfillet kjo është më e drejtë, zoti të mëshpirë. Kaloj me pygjën radhas, selam alekum, kisha një pyetje rreth leximit të, të lutjeve dhe Kur'anit të shtrirr. Posaçërisht natës a bën të thuhet shtrirr apo ulur? Në përgjësi, lezimi i Korani të shëtërir nuk është endaluar, në koptimin nuk është haram. Për arsue, për, për shkak dhe thotë se për këtë kemi citatët i qarta që lejojnë lezimi në Korani të shëtërir. Pre atër e citatëve është të një Allah të madhërishëm, alledhine jë dhëkurunë Allahë qiyaman wa ku'udën wa ala gjënubihim wa jë të fakkarunë fi qalqës samawati wal ardhë. Allahë gjëllë ala kur po përmenë dhe th e besimtarve të mençur thot ata të cilët e përmendin Allahun duke duke qenë në këmbë, duke qenë të ulur dhe duke qenë të shtrirë. Ëh mm -hmm. dhe këto rrethana po në kuptojnë se është përmendja e Allahut qi mund të jetë edhe përmendje me zemër, po edhe përmendje me gjuhë, është në formë të përziershme. Dhe forma e përmendjes së Allahut është edhe leximi i lutjeve dhe leximi i surrave që i ka zbritur Allahu te Madhri, Allahu i Madhreshëm. Dhe kjo në formë të përziershme, po nënkupton në se lejohet leximi i Kuranit shtrir. Për ta fuqizuar këtë edhe më shumë, e vrim edhe vet në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në disa citate të qarta treguohet me një rast se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mbështetur në në në prehrin e Ajshës, e, me një rast tregon Ajshëja radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit, la drimi dhe paçja që qofshin mbi të, që ishte e shtrirë në pejgambër sahem, ishte e shtrirë në prehrin e Ajshës dhe lexonte Kur'an. Mm -hmm. E Ajsha do thotë e dëgjonte duke qenë ajo me menstruacione. Dhe kjo përshkrim do thotë në formë të qartë, po kuptohet se lejohet leximi i Kur'anit e shtrirë. Mirë po e, si praktik e, e at aplikohet vazhdimisht posa shirë gjat gjat leximit të lutjeve apo surreve para para xhumit themi se eh, leximi i Kuranit në vetvete ka disa norma, disa adabe që është mirë të përfillen, sikurse që është thot të thotë eh, them do thotë leximi i Kuranit duke qenë me abdes, pastaj leximi i Kuranit sikurçë kanë thon disa prej prej dietarëve duke qenë i kthyer ka kibla, jo këto aspekt obligativ po në aspekt dhe thot që me qenë dhe thot ledzimi i Koranit një adhurim që i ka shpërblimet më të shumëta. Pastaj ledzimi i Koranit duke mos qenë i shtrirë, po duke qenë dhe thot i këthyër ka kibla, e kështu me radhë, këtojnë dhe thot forma që nëse njëri ju dënë të aplikoj ledzimin si rritë, si i batet, ti aplikoj dhe thot në këtë formë. Po nëse në do një rast ka qenë i lodhur, nuk po mundet me, me, me qenëru ullur d dhe lexon Kur'an, atë nuk ka, nuk ka gjithë keqje dhe nuk ka bë gjinë. Kurse konkretisht gjatë leximit të lutjeve para xhumit, që janë disa lutje që lexohen, atëre e shohim në praktikën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ato lutje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka bër duke qenë shtrir në në shtrat. Po uh -huh. ai para se të shkonte në xhum, ulej më sipari në shtrat dhe siç treguohet i ngriste duar do thotë kaqilli dhe, thot dhe lexonte do thotë kulhu allahin 3 herë Qul a'udhu bi rabbil falaq triher, qul a'udhu bi rabbin nas triher, pastaj i frynte do that duart e tij dhe e përshkruante tër trupin e tij do thot me me duar, tër trupin ku kishte mundsi e përshkruante me duar dhe këtë e vepronte 3 herë. Dhen këtë form ka qenë praktika Muhamedi sa sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e këndonte te spidovën, këndonte surrën e fundit do thot te ale imran e kështu me radh dhe pastaj binte te fje për të fjetur. Dhe kjo metodë është sënët të ne të aplikojmë dhe nuk është e drejtë që të bëjmë shprehi, mund të jetë ndo një ras specifik kër jemi shumë të lodhur, nuk kemë mundësime qëndru, ose nuk kemi të përkushtumë, që të lezojmë edhe shtri. Mirë po që praktik e ju në bëhet kjo vazhdimisht, dhe të thotë në këtë metodë që e ka vepru pegamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pyetja e radhës dhe fundit për sot, kam dëgjuar se lejohet për femrat të heqin qime të këmbve. Dua të vërtetoj se është e vërtet kjo dhe a bënd të njejtën të bëjnë edhe me shkujt. Në lidhje me heqen e qimeve të trupit, pavarësisht për femra apo për me shkujt, themi se në përgjësi në lidhje me qimet kemi, po them, tri loje të qimeve. Mm -hmm. e para janë ato të cilat jemi të obliguar të i hashim, sigurisht mm -hmm. që janë do thotë çimet e nënsiyetullave, çimet nga vendet e turpshme, besimtari për ta mirëmbajtur pastërtinë e tij, mm -hmm. duhet këto t'i menjanë çoft çdo javë, po ai kufizimi është që spa ku mos të kaloj do thotë 40 ditë시 pa e pa i larguar këto çime për arsye se e dim edhe nga aspekti mjekësor për ato dëmet dhe mm. ndërticira që mund të kenë mos heqje këtyre çimeve, prandaj kjo është diçka obligative dhe kjo konsideron një një prej syneteve të natyrshmërisë. Dhe kjo është grupi i parë i çimeve. Grupi i dytë i çimeve janë çime që e kem obligative që mos t'i heqim sikur se si janë do thotë çimet e vetullave mm -hmm. që pejgamenës Sallsam kanë dalur që ato të shkulen apo e, mjekra për mëshkujt kemi citate cilat të cilat nxisin do thotë në mbajtjen e mjekrës dhe mosrruarjen e mjekrës dhe kjo është do thotë kategoria e dytë e çimeve dhe ka... kategoria tri, tret e tretë e çimeve janë ato çime për të cilat nuk kemi ndonjë citat të qartë mm -hmm. që ndalojnë do thotë me hjek apo obligohemi me e, e çi ndalojnë do thot apo ndalojnë respektivisht obligojnë do thot me me hjek sikur se janë do thot pjesë tjera të trupit çimet në duar apo çimet në fytyr përveç do thot mjekrës apo çimet e këmbëve e kështu me rad për këto nuk kemi diçka do thot decisive që ndalohemi apo obligohemi prandaj parimi i përgjithshëm në jurisprudencën islame është se nëse qiçka thon edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith qi ato gjëra për të cilat Allahu ka urdhëruar zbatoni dhe ato të cilat i kanë ndaluar, mundohuni do të thotë u largoheni atyre, kurse ka disa gjëra për të cilat ka heshtur dhe ato janë do të thotë mëshirë për juve, që me një fjalë kjo kategori e e çimeve për të cilat nuk kemi as obligim që të bëhen, as as ndales do të thotë me një fjalë ndales që të hiqen, atar ja themi se kjo është do të thotë në ilihet do të thotë në në në të drejtën e personit që nëse do ni mban, nëse do ni heq. Hmm. Dhe nuk mund ta ti themi dikujt se kë bë mëkat pse i ke bë, mëkat pse i mban ato çimet. Po kjo duhet t'lihet të thot në në të drejtën e e njerëve. Pavarësisht a janë meshkuj apo janë femra, nëse ato i mban, nuk ka gjithëkëse, po edhe nëse i heq, nuk mund të themi se ke bërë mëkat, për arsye se nuk kemi diçka decisive që e bën të thot personin e ktill mëkat, mëkatar por vetëm sa për për mbyllje të kësaj mm -hmm. teme, nëse besimtari e bën këtë me synimin e pergjasimit të, të të jo besimtarëve apo me synimin e pergjasimit të njerëzve caktuar, sikur që mund të jenë artistët apo dëshiron të heqë imet për për të përngjën ndonjë mm -hmm. ndonjë njeriu i cili nuk ka kurfar vlerë që ai të pasohet, atëherë kjo nuk do të ishte e drejtë. Mirë, po nëse mm -hmm. e bën këtë nga aspekti i mirëmbajtjes e pastërtis apo që të duket femrë apo saqish me e bukur para burrit të saj, atërë nuk më ndoj se ka të keshë në këtë diqë. Zotit i më smiri. O, ishte knasje që edhe sot ju në shëqëruat dhe i dham përgjigjë shikua zve tanë. Knasje ishte imja që isha mosafirë në këtë emision. Zutu ishte problem. Shkujes të ndërur, ju falimderit edhe ju që në mdoqët në emision në sotëm duke kërkuar përgjigjën. Mos, mos Haronit në shrueni në pyëtje eqës aivis kësë pikom dhe në numrin ton të telefonit. Mir në beqë dhe mir të akof shimirove tjera. Assalamualikum. <të>